84. A palota bejelentette, hogy felülvizsgálják a Szendrénben kötött megállapodásunkat. Néhány védnöki címen kívül, ezennel mindentől megfosztottak bennünket. 2021 februárja. Mindent elvettek tőlem, gondoltam. Még a katonasághoz kötő szálaimat is elvágták. Nem viselhetem többé a királyi tengerészgyalogság, Captain General rangját, amit a nagyapámtól örököltem. Nem ölthettem többé magamra a megfelelő ruhámat sem. Azzal vigasztaltam magam, hogy az igazi uniformisomtól, vagy a tulajdonképpeni katonai státuszomtól sohasem foszhatnak meg, de akkor is. Ráadásul a közlemény azzal folytatódott, hogy többé nem teljesíthetünk semmiféle szolgálatot a királynőnek. A tetejébe mindez úgy hangzott, mintha megállapodás született volna közöttünk, holott szó sem volt ilyesmiről. Saját nyilatkozatban reagáltunk, amit még aznap kiadtunk. Kielentettük, hogy sohasem fogunk felhagyni az tartó szolgálattal. A palota újabb büntető intézkedése csak olajat öntött a tűzre. Amúgy is folyamatosan támadott a média, mióta eljöttünk Britanniából, de ez a hivatalos szakítás, Újabb hullámot indított el, amit megélni teljesen más érzés volt. Napi rendszerességgel, sőt, óránként rágalmaztak és becsméreltek minket a közösségi oldalakon, és azon kaptuk magunkat, hogy sértő, minden alapot nélkülöző, kitalált történetek szereplői lettünk az újságokban, forrásául mindig tanácsadókat, udvari bennfenteseket neveztek meg. A történetek egyértelműen a palota személyzetének tagjaitól származtak, ráadásul feltehetően a családom jóváhagyásával. Egyik ilyen sztorit sem olvastam el, és még hallani is csak ritkán hallottam róluk. Most már ugyanúgy kerültem az internetet, mint egykor Garshmir belvárosát. A telefonomat egyenesen lenémítottam. Nem állítottam még rezgőre sem. Néha egy jó szándékú barátom küldött ilyen tartalmú SMS-t. A minden itt már annyira sajnálom, hogy ez is ez történt. Meg kellett kérnünk a barátokat, hogy ne tájékoztassanak minket arról, mit olvasta képrólunk a sajtóban. Őszintén szólva, nem ért teljesen meglepetésként, amikor a palota megszakított velünk minden kapcsolatot. Már hónapokkal korábban kaptam egy kis ízelítőt. Az emlékezés napja. A Remembrance Day előtt megkérdeztem a palotától, hogy elhelyezhetne -e valaki egy koszorúta nevemben a londoni szenótapnál, mivel személyesen természetesen nem tudtam ott lenni. A kírésemet visszautasították. Ebben az esetben, kérdeztem, lehetne-e valahol máshol Nagy-Britanniában elhelyezni egy koszorúta nevemben? Erre a kérdésemre is nemleges volt a válasz. Ebben az esetben javasoltam, talán el lehetne helyezni egy koszorút a nemzetközösség valamelyik országában a nevemben? Bárhol. Akárhol. A kérésem ismét elutasítva. Nem engedélyezik, hogy bármelyik meghatalmazott elhelyezzen bármiféle koszorút Harry Herceg nevében, bármelyik katonai síremléknél, bárhol a világon. Ez volt a válasz. Arra is hivatkoztam, hogy ez lenne az első alkalom, hogy elmulasztanám megünnepelni az emléknapot, és ne tisztelegnék az elesettek előtt, akik közül néhányan kedves barátaim, bajtársaim voltak. A kérést most is elutasították. Végül felhívtam egyik régi oktatómat, a Sandrúst Akadémián, és megkértem, helyezzen el a nevemben egy koszorút. Ő az iraki és afganisztáni emlékművet javasolta amit néhány évvel korábban nagy javatott fel Londonban. Igen, ez tökéletes. Köszönöm. Azt mondta, számára megtiszteltetés. Majd még hozzátette. Ha már erről van szó, Velsz kapitány, bassza meg, ez így nagyon nincs rendben.